Розділ двадцять другий. Повна темінь. Монітори не світяться, навіть світлодіоди на лабораторному обладнанні вимкнулись. «Так, спокійно», – сказав я. «Зберігаємо спокій». «А чому не бути спокійним, питання?» – поцікавився Камінчик. «Природньо, що він не помітив зникнення світла. У нього ж і очей немає». Корабель щойно вимкнувся, все перестало працювати. Камінчик трохи походив по тунелю. «Твоє обладнання стихло». Моє обладнання продовжує працювати. Твоє обладнання живиться від твого генератора, а моє від корабля. Світла немає зовсім, взагалі нічого не працює. Це погано питання. Так, це погано. Поміж усього іншого я не можу бачити. Чому корабель вимикатися питання? Я не знаю. У тебе є світло? Щось, чим ти можеш посвітити крізь ксеноніт на мою сторону? Немає. Навіщо мені мати світло питання? Я блудив в темряві, намацуючи собі дорогу по лабораторії. «Де трап до Стернової?» «Вліво, ще вліво. Так і йти. Так. Простягнути руку вперед». Я торкнувся з чабля. «Дякую». «Диво, люди безпорадні, без світла». «Так», – погодився я. «Ходи до Стернової». «Так», – я почув, як він зацокотів по тунелю. Піднявся нагору, і там було так само темно. Вся Стернова була мертвою. Монітори вимкнулися, навіть віконце в люці шлюзу не допомогло. Ця частина корабля випадково виявилася повернутою від тау кита. «Старнома теж не мати світла питання!» – почувся голос ріданця, певно з його бульбашки на стелі. «Нічого, чекай, я щось бачу!» В кутку однієї з панелей мав місце маленький червоний світлодіод. Він світився, хоча й не дуже яскраво. Я сів у крісло пілота і зігнувся над пультом. Сидіння похитнулося. Зліпив я його на живу нитку, так, як мінімум, воно знову трималося на підлозі. На відміну від плоскопанельних екранів повсюди в кімнаті, цей куток мав фізичну кнопку, а поряд розташувався рідкокристалічний дисплей. Світло надходило від кнопки. Звісно, я її натиснув. Що ще я міг зробити? РК екран ожив. В тексті з великих пікселів ішлося наступне. Основний генератор вимкнено, дублюючий генератор вимкнено. Аварійні батареї – 100%. Гаразд, як же мені скористатися батареями? пробурмотів я собі підніс. Прогрес питання. Чекай. Очами я шукав навколо рідкокристалічного дисплея, поки не знайшов. Крихітний вимикач, вкритий захисною пластиковою кришкою. На ньому було написано Бат! Це треба зробити. Підняв захист і увімкнув. Темне світло світлодіодів залило стернову, і поряд воно не стояло зі звичайним освітленням. Найменше екрану жив, і тільки він. По центру на ньому з'явилося лого місії «Гейлмері», а знизу слова «Завантаження операційної системи». «Частковий успіх», – повідомив я. «Задіяно аварійні батареї, але генератори вимкнуті». «Чому не працювати?» питання? – «Я не знаю». «Твоє повітря в порядку?» – «Питання». «Немає струму», «немає підтримки життя». «Люди перетворювати кисень на двоокис вуглецю». «Ти використати увесь кисень і страждати?» – «Питання». «Все в порядку. Корабель достатньо великий. Знадобиться багато часу, аби повітря стало проблемою. Треба відшукати джерело проблеми». «Машина ламатися, показати мені, я лагодити». Ідея ні в року, насправді. Здавалося, що камінчик може зробити майже все. Він або обдарований, або всі ріданці такі. Іншими словами, мені неймовірно пощастило. «Чекай, наскільки йому вдасться опанувати людські технології?» «Може бути». Але спершу мені треба розібратися, чому обидва генератори здохли одночасно. Гарне питання. Більш важливо, чи ти могти контролювати корабель без струму, питання. Ні, струм мені потрібен для всього. Тоді ще важливіше, скільки часу до сходу з орбіти, питання. Я декілька разів кліпнув очима. Я не в курсі. Працюй швидко. Еге, я вказав на екран. Спершу мені треба дочекатися, поки паркинеться комп'ютер. Поспішати. Добре, я чекатиму швидше. Сарказм. Комп'ютер завантажився і видав екран, який я ще ніколи не бачив. Я впевнено можу сказати, що він означає проблеми, тому що у верхній частині великими літерами було написано «Проблеми». Приємні кнопки юзер-інтерфейсу разом із біджетами одного виду зникли. Екран містив лише три колонки білого тексту на чорному фоні. Зліво були китайські іерогліфи, посередині російська, а справа англійська. Підозрюю, що за нормальних умов комп'ютер змінював мову в залежності від того, хто дивиться на екран. І це еквівалент екрану безперечного завантаження. Не знав, хто його читатиме, тому був на всіх мовах. Що відбувається, питання? З'явився екран з інформацією. Що не так, питання? Дай дочитати. Камінчик може бути справжньою карлючкою в дупі, але ж він хвилюється. Я знайомився з текстом. Аварійне живлення увімкнено. Батарея 100%. Оцінка часу роботи – 4 дні, 16 годин, 17 хвилин. Система життєзабезпечення сабоття вимкнена. Система життєзабезпечення «Хімічна поглинальна» – увімкнена. Обмежений час використання. Оновлення неможливе. Контроль температури – вимкнено. Температура – 22 градуси по Цельсію. Тиск – 40,71 тисяч на паскалі. Корабель підтримує мене живим, але більше нічого не робить. Давай мені генератор, я лаготитиму. Мені спочатку треба його знайти. Камінчик гепнувся. Ти не знати, де частини твого корабля, питання. Комп'ютер має усю інформацію, я не можу все пам'ятати. Людський мозок безкорисний. Ой, заткайся. Я поліз по драбині в лабу. Тут теж працювало аварійне освітлення. Камінчик слідував своїм тунелем. Простягнув руку вниз, аби взяти сумку з інструментом і пішов до наступної драбини. Він продовжував рухатись за мною. Ти куди йти, питання? В бік комори, це єдине місце, яке я не до кінця обстежив. І воно на самому дні населеного простору. Якщо генератор доступний команді, то лише там він і може бути. Діставшись з спальні, я заліз у комору. Рука боліла. Повзує, аби дослідити переборку, що відділяє паливний бак. Рука болить сильніша. Якщо вже зайшла мова, то рука мені боліла увесь час, тож я намагався її ігнорувати. Але більше ніяких знеболювальних. Вони роблять мене занадто тупим. Я ліг на спину у комерчині і дозволив болю трохи ущухнути. Де ж тут мають бути ревізійні дверцята, так? Точної схеми корабля я не пам'ятав, але критичне обладнання, скоріш за все, знаходиться у жилому відсіку. Так? І як же мені їх відшукати? Для цього мені знадобиться рентгенівський зір, аби відшукати їх. А ну чекай. Камінчику, чи є тут якісь люки? Він помовчав. Декілька разів стукнув по стіні. Шість маленьких люків. Шість? Ого, скажи, де перший? Я поклав руку на стелю відсіку. Вести руку в бік ніг і ліворуч. Я слідував його інструкціям і дістався першого. Хлопче, його так просто і не помітиш. Світло у спальні і так було слабеньким, а слабеньке у відсіку перетворилось на мікроскопічне. Панель трималася на простому гвинті з пласкою голівкою, що керував засувкою. викрутив його укороченою викруткою з набору. Лічок ревізі повернувся, демонструючи за собою трубу з краном на ній. Підпис означав «Відключення первинного кисню». З цим точно гратися не можна. Я закрив кришку. Наступний люк. Один за одним камінчик вів мене до кожного, і я перевіряв, що за ними. Я знав, що він міг визначати структури за дверцятами, але не чітко. Мені простіше глянути, що за ними, аніж просити описувати обмеженим словниковим запасом те, що він відчуває. Я знайшов їх за четвертими дверцятами. Виявилося, що пристрої значно менше, ніж малювала уява. Уся хованка займала менше одного кубічного фута. Сам генератор виявився нерівної форми чорним футляром, і про те, що це генератор, я дізнався лише з прикріпленої до нього таблички. Ще там була пара товстих труб з запорною арматурою та жмут звичних око-електричних дротів. «Знайшов!» «Добре», – почувся голос камінчика зі спальні. «Витягати і давати мені!» «Я сам хочу роздивитися!» «В тебе погано виходити! Я полагоджу!» «Генератор може не витримати твоєї атмосфери!» Хм, пробурчав оріданець. «Якщо я не зможу полагодити, то ти мені підкажеш». «Ммммм...» – знову пробурчав він. Дві труби з запорною арматурою мають подавати Астрофаєв. Подивився трохи глибше в закуток і знайшов маркування. На одній було написано «паливо», на іншій – «відходи». Все чітко. Відкручую ключем кран зі шлангом, позначеним як «відходи». Як тільки різьба ослабла, то зі з'єднання закапала чорна рідина. Небагато лиш те, що лишалося між запірним клапаном і моїм краном. Це має бути та рідина, яка змиває мертвих астрофаїв. Рука на тому місці, куди потрапила пара і її крапель, стала слизькою. Можливо, це олива? Насправді, це гарна ідея. Підійде будь-яка рідина, але олива легша за воду, і вона не викликає корозію в трубах. Потім я від'єднав паливну трубу. З неї теж витекло трохи брунатного болота. Проте на цей раз воно жахливо смерділо. Я відвернувся і прикрив обличчя ліктем. «Фу, ісусе!» «В чому проблема, питання? запитав камінчик знизу. Паливо смердить. Іріданці не відчувають запахи, але поки я міркував, як йому пояснити. Це про зір йому довелося довго пояснювати, а з запахом все простіше, тому що камінчик відчуває смак. Якщо дійти до такого рівня, то запах – це дегустація на відстані. Це природній запах чи хімічний запах питання? Я ще раз обережно принюхався. Смердить, як гнила їжа. Зазвичай астрофаги не мають поганого запаху, мати запах для них – це взагалі ненормально. Астрофаги живі. Можливо, астрофаги можуть гнисти. Астрофаги не можуть гнисти? Як же вони можуть гнисти? Ой, ні! Ні, боже, ні! Я мазнув рукою по смердючому лайні і розвернувся в відсіці. Потім, тримаючи вимазану руку в повітрі, нічого не не торкаючись, я подерся драбиною у лабу. Камінчик зацокотів по тунелю. Що не так, питання? Ні-ні-ні-ні-ні! Все промовляв я, сходячи на вереск, в кінці. Серце мені вилітало прямо з горла. Здається, мене зараз знудить. Розмазав лайно по передметному склу і впихнув його під мікроскоп. Живлення не було, тому підсвічування не працювало. Я вхопив ліхтарик і направив його на пластинку. Це спрацювало. Глянув через окуляри, і мої найгірші страхи підтвердилися. О, Боже! В чому проблема, питання? Голос камінчика був на цілу октаву вище звичайний. Я обхопив голову руками, незважаючи на те, що обмазую себе цим лайном. Та у Меба, там генератори Та у Меба. Вони пошкодити генератор, питання. Давай мені, я лагодити!» ти. Генератор не зламано. Якщо то у Меба в генераторі, то це означає, що то у Меба впала в ні магістралі. Та у Меба з'їло у всіх астрофагів. У нас немає струму, тому що у нас немає палива. Камінчик так швидко підняв панцер, що стукнув по стелі. Як та у Меба потрапила в паливо питання? Та у меби у мене в лабораторії, я не тримав їх під замком, не думав про це. Якось, певно, пробралися. У кораблі купа тріщин, отворів, протічок, відколи ми ледь не врізали дуба на Адріані. Десь якась маленька тріщинка у в через яку пройшла та умеба. Достатньо однієї. Погано, погано, погано, погано. Я почав задихатися. Ми помремо в космосі. Ми тут застрягнемо назавжди. Не назавжди, відказав камінчик. Я підвів голову. Ні? Ні. Скоро орбіта псуватися, потім ми гинути. Весь наступний день я перевіряв ті паливопроводи, які були в зоні досяжності. Усюди та сама історія. Замість суспензії астрофагів, в Оливію там була таумеба, і давайте називати речі своїми іменами таумеб'я челейну. Метан в основному і купа похідних сполук. Думаю, це пояснює наявність метану в атмосфері Адріану. Цикл життя і все таке. Там і сям лишалося трохи живих астрофагів, проте з переважаючою популяцією та умеби їм лишилися недовго. Немає сенсу їх рятувати. Це все одно, як спробувати відділити м'ясо від бутулізму, яким воно вражене. Безнадійно. Якину в останній зразок палива на лабораторний стіл. Та меба всюди. На моїй половині є астрофаги, звався Камінчик. Приблизно 260 грам залишатися. Цього нам вистачить ненадовго. Секунд тридцять. Але вони все одно довго не протягнуть. В мене тут усю би Таумеба. Тримай свої астрофаги в безпеці. Я зробити новий двигун. та Таумеби перетворити астрофаги на метан. Реагувати з киснем. Робити вогонь. Робити тягу. Дістатися. Там багато астрофагів. Це... Слушна думка. Я потерпить боріддя. Використати таумебський пердіж, аби рухатися у космосі. Не розуміти слова після таумеби... Це неважливо. Зачекай, дай порахувати трохи. Дістав планшет. Комп'ютер в лабі лишався вимкненим. Точного імпульсу метану я не пригадував, але киснева суміш мала десь 450 секунд. Назвемо це найкращим варіантом. В мене 20 тисяч кіл астрофагів, тож уявимо, що все це метан. Маса порожнього корабля складає десь 100 тисяч кілограмів. Не впевнений, що наразі маю достатню кількість кисню для реакції, але це до уваги не беремо. Поки що. Уважність це мій головний біль. Я трохи не в фокусі, і мені це відомо». Запустив аплікуху калькулятора і я струснув головою. «Недобре. Корабель набере швидкість менше, аніж 800 метрів за секунду. Ми з цим не вийдемо з тяжіння Адріану, вже не кажу про 150 мільйонів кілометрів по системі ТАУ». «Погано». Я кинув планшет на стіл і потер очі. «Так, погано». «Дай мені генератор». Камінчик процокотів по тунелю і став наді мною. Я знизав плечима. «Навіщо? Що з цього вийде?» «Я чистити і стерилізувати. Видалити всі таумеби. Зробити маленький паливний бак з моїми астрофагами. загерметизувати генератор. Давати тобі назад. Ти чіпляти до корабля. Струм відновлено». «Так, це непогано йде. Я потер хвору руку. Якщо тільки генератор не розплавиться в твоїй атмосфері. Якщо плавитися, я полагодити». На парі сотень грам астрофагів галактику наперетнути, але живити всі системи корабля вистачить, певно, на, не знаю, решта моїх днів, як мінімум. Добре, так, годиться. Ми, як мінімум, повернемо корабель до життя. Так, я посунув до люку. Я за генератором. В моєму стані, направду, не варто використовувати інструменти, але я затявся. Повертаюся до спальні, забираюся у відсік і від'єдную генератор. Чи це був запасний? Не знаю. У всякому разі він перетворює астрофаги на електрику, і це головне. Повернувся до спальні і поклав генератору шлюз. Камінчик провів шлюзування і поклав пристрій на верстак. Миттєво взявся за роботу двома клешнями. Третєю вказав на мою койку. «Я працювати зараз, ти спати!» «Дивись, не занеси те меби до своїх астрофагів!» «Мої астрофаги в закритому ксенонітовому контейнері. Вони в безпека. Ти спати зараз!» Буліло все. І найбільше забинтована рука. «Не можу я спати!» «Ти казати, люди повинні спати вісім годин через кожні шістнадцять!» Відповів він твердішим голосом. «Ти не спати сорок одну годину! Ти спати зараз!» Я сів на ліжку і позіхнув. «Ти все вірно зрозумів. Як мінімум мені треба спробувати. Це був важкий день. Ніч. Неважливо. Вечір важкого дня». Я знову ліг і натягнув на голову ковдру. «Це речення не має сенсу!» «Це так на землі кажуть. З пісні!» Я прикрив повіки і забурмотів. А я працював як собака. Перші слова пісні «A Hard Day's Night» групи «Бітлз». За секунду я вже засинав. «Ова!» – мене аж підкинуло на ліжку. «Бітли!» – камінчик виявився настільки заскоченим, що аж випустив генератор на підлогу. «В чому проблема, питання?» «Не проблема, рішення!» – я схопився на рівні. – «Бітли!» Мій корабель має четверто менших кораблів, які називаються бітлами. Вони створені для того, щоб відправити інформацію на землю. Ти казати мені це раніше. Але у них таке саме паливо, вірно? Астрофаги всі померли. Вони на астрофагах, атож, струснув я головою. Але кожен з бітлів є самостійним і герметичним. Вони не отримують повітря, паливо чи ще чогось від Гейлмері. В кожному з них 120 кг палива. У нас достатньо астрофагів. Камінчик аж руками в повітрі замахав. «Достатньо, аби дістатися мій корабель. Добрі новини. Добре, добре, добре!» Я теж замахав у повітрі руками. «Можливо, ми врешті решт не помермо. Щоб дістатися бідлів, треба вийти назовні. Я скоро повернуся». Я підвівся і пішов до драбини. «Ні», – озвався Камінчик. Він бігав по своєму тунелю і стукав по стіні. «Ти спати! Люди погано функціонувати, коли не спати. Вихід небезпечно. Перше спати, вихід потім». «Добре, добре!» – я закутив очі. «Спати!» – він вказав на ліжко. «Так, мамо!» «Сарказм! Ти спати! Я дивитися!» «Це вже не схоже на гарну ідею!» – сказав я по радіо. «Виконуй завдання!» – божжально сказав аріданець. Я гарно виспався, і коли прокинувся, то був готовий до наступного дня. Гарно поснідав, трохи розім'явся. Камінчик показав мені герметичний, повністю працездатний генератор, що працюватиме вічно. Я його встановив, і напруга повернулася без проблем. Ми з інопланетянином обговорювали найкращий спосіб використання бітлів, аби дістатися проблиску. А. До цього моменту все здавалося гарною ідеєю. Я стояв у шлюзі, повністю готовий до виходу, і вдивлявся в безмежний ніщо космосу. Планета Адріан відбивала на мене блідо-зелене світло, підсвічуючи корабель. Потім вона зникла з мого поля зору. Я в темряві. Але ненадовго, тому що у верхній частині мого поля зору планета з'явилася за 12 секунд. Гейл Мері оберталася. Така типу проблема. Аби розкручуватися, аби зупинити обертання в рамках штучної гравітації, корабель мав невеликі прискорювачі по бокам, що працювало на астрофагах. Вони, певно, мовчали. Тому що повінця були сповнені таумепським лайном, як і все інше. І ось, будь ласка, я знову назовні маю справу з гравітацією. Але на відміну від гравітації Адріана, це доцентрова сила, що лякає мене скиданням у безодню. Одна смерть нічим не краща за іншу. То чому це має бути гіршим за мою пригоду по відбору зразків з Адріану? Бо цього разу я маю балансувати на прові. Один неправильний рух приведе до смерті. Коли збирав зразки, то лишався близько до обшивки. Міцно тримався по віця, і довкола була купа поручнів на той випадок, якщо я втрачу опору. Але бітли зберігалися на прові. Прова, завдячуючи роботі центрифуги, дивилася в бік іншої частини судна. З точки зору центрової гравітації, це розташовувало жуків на вершині житлового відсіку. Я мав туди дістатися, відкрити прову і дістати маленьке суденця. І сподіватися, що під час всього я не послизнувся. На прові не було точок для кріплення повітря, Отже, мені доведеться закріпити його нижче. Що означає, якщо я впаду, то до того, як фал натягнеться, встигну набрати добрячу швидкість. І чи він витримає? Якщо ні, то завдяки доцентровій силі мене скине у простір, і я стану найновішим супутником Адріана. Перевірив трост чотири рази. Виключно на всякий випадок узяв їх два. Вони надійно кріпилися біля шлюза і на скафандрі. Вони мають витримати, якщо я впаду. Мають. Вилажу, хапаюсь за верхню частину шлюзу і витягую себе вперед. При повній гравітації зі всіма бебихами мені б це не вдалося. Тут нахил прови достатньо пологий, аби я не послизнувся. Знову перевіряю по відці, потім повзу в бік варшечка прови. В процесі руху обертання центрифуги зносить мене в бік. Щодо кілька фунтів доводиться зупинятися, аби тертя об корпус обнуляло це знесення. Статус питання – я в процесі, – відповів я. Добре. Досяг прови. Штучна гравітація тут найслабша, оскільки знаходиться найближче до центру обертання. Це приємна маленька перевага. Кожні 25 секунд навколо мене поволеньки обертався Всесвіт. Половину часу усе поле зору займав Адріан. Потім декілька секунд палаючого світла та у кита. Потім нічого. Це трохи незручно, але не дуже. Просто посередньо дратує. Люк доступу до бітлів був там, де і мав. Варто бути обережним. Я не планую нічого тут пошкоджувати. Все це розраховувалося як самозгубна місія. Вони не турбувалися доправити Гейл Мейрі домів. Механізм усередині мав піропатрони, які відкинуть люк. Потім бітли можуть стартувати і відшукати дорогу назад на землю. Система правильна, але мені потрібно, щоб коли я полечу додому, вона лишалася неушкодженою. Все заради аеродинаміки. Еге, аеродинаміки. Гейл Мері завжди виглядала так, наче ілюстрація, до новели Гайнлайну. блискуче срібло, гладенька обшивка, гострий конус прови. Навіщо все це кораблеві, які ніколи не матиме справи з атмосферою? Все через міжзоряне середовище. У просторі розсіяні мікроскопічні кількості водню та гелію. Приблизно один атом на кубічний сантиметр, але коли ви мандруєте з навколосвітньою швидкістю, то на це варто зважати. Не тільки через те, що ви стикаєтесь з купою атомів, але й тому, що ці атоми з вашої інерціальної точки відліку важать більше, ніж зазвичай. Релітивістка фізика – дивна штука. Коротше кажучи, я хочу, щоб прова лишилася неушкодженою. Уся панель разом з блоком піропатронів кріпилася до обшивки півдесятком шестигранних болтів. Я зняв з поясу торцевий ключ і узявся до роботи. Варто було відгвинтити першого, як той посунувся вниз по схилу конусу прови і відлетів на невідому відстань. е – пробурмотів я. «Камінчику, ти вмієш робити болти, так?» «Так, легко. Навіщо питання?» «Я впустив один». «Краще тримай кріплення». «Як?» «Використай руку». Мої руки на обшивці, зайняті, тримають мене на місці. Використовуй третю ру... <кхм> Діставати бітлів. Я зробити нові болти. Добре. Я узявся до другого болта. Цього разу з великою обережністю. Наполовині я відклав ключ і закінчував вже рукою. Товсті пальці рукавиць скафандру були жахливо незручними для цього. На один цей болт пішло десять хвилин. Але все пройшло вдало, і найголовніше, я його не загубив. Болта було вкладено в кишеню скафандру. Тепер Ериданець знатиме, що саме йому потрібно продублювати. Відкрутив інше ключем і дозволив впасти. Вони певно пробудуть якийсь час на орбіті Адріану, але не вічно. Крихітна сила тяжіння, яку ми створюємо тут, сповільнюватиме їх потроху, поки вони не впадуть в атмосферу Адріана і не згорять. Залишився один болт. Але спочатку я піднімаю протилежний кут вузла настільки, щоб утворилася щілина завширшки спалець, просовую фалкріз вільний отвер для болта і в'яжу його на ньому ж. Потім закріплюю інший кінець на своєму поясі. Тепер маю чотири різні повідці. І мені це подобається. Можливо, я схожий на космічну людину-павука, але кого це обходить? Із намотаними на пояс з інструментами в мене є ще два троси, готові до використання за потреби. Занадто багато тросів не буває. Відкручую останній болт, і блок ковзає вниз по носу. Я пропускаю його повз себе, і він зупиняється на кінці троса. Кілька разів підстрибує і вдаряється об корпус, і починає розгойдуватися. Дивлюся всередину. Бітли саме там, де і мали би бути. Кожен у окремому гніздечку. Чотири маленькі кораблики ідентичні, за виключенням невеличких гравійованих імен на кожному з випуклих паливних відсіків. Там були Джон, Пол, Джордж та, звісно ж, Рінго. Статус питання. Витягаю бітлів. Я почав з Джона. Його тримали невеличкі затискачі, проте їх опір було легко подолано. За зондом містився циліндр із стисненим повітрям з соплом уперед. Тобто ось так вони мали би стартувати. Перед увімкненням спіндвигунів їм треба було відійти подалі від Гейлмері. Навіть з такими милими маленькими спіндвигунчиками вони здатні випарувати все за собою. Джон виходить досить легко. Зонд більший, ніж я пам'ятаю, розміром майже з валізу. Звичайно, все здається більшим, коли тримаєш його в незручних рукавичках скафандру. Старий Джон важкенький. Не знаю, чи вдалося б його підняти в умовах земної гравітації. Прив'язую його до запасної мотузки, потім тягнуся за полом. Камінчик міг працювати швидко, коли була потреба. А потреба була. Ми на сумнівній орбіті навколо Адріана. Тепер, коли комп'ютери і системи наведення знову працюють, я бачу орбіту. Вона не тейво. Все ще дуже еліптична. І найближча її частина знаходиться надто близько до планети. Кожні 90 хвилин ми торкаємося вершка верхньої частини атмосфери. На такій висоті її вже і атмосферою назвати важко. Так, лише декілька розчарованих молекул, що стрибають поруч. Але цього досить, аби нас троньки -троньки гальмувати. З кожним наступним проходом ми опускаємося троньки-троньки глибше в атмосферу. Ви можете зрозуміти, до чого це призведе. Ми черкаємо по атмосфері кожні 90 хвилин. І якщо щиро, то я не маю поняття, скільки разів нам це ще вдаватиметься. З якихось причин комп'ютер не має моделі для чудурнацької еліптичної орбіти навколо Адріану. Тож так, у Комінчика була потреба. Йому знадобилося всього дві години, аби розібрати поле і в загальному плані зрозуміти, як він працює. Задача виявилася не з простих. Перед тим, як доправити поло на ріданську частину корабля, ми виготовили спеціальний охолоджувальний бокс. Всередині бітлів були пластикові частини, які могли розплавитися у атмосфері камінчика. Про це подбала гарна порція астрофагів. Вони загарячі для того, аби людина могла вільно їх торкнутися, але достатньо холодні, щоб пластик не поплавився. І очевидячки астрофаги легко поглинали додаткове тепло, утримуючи предмети при 96 градусах за Цельсієм. Всередині маленького кораблика була повна електроніки та плат. Камінчик не дуже добре розбирався в цьому, ріданська електроніка і поряд не стоялася за мною. Вони ще транзистори не винайшли, вже не кажучи про мікросхеми. Працювати з камінчиком – це як мати на борту найкращого інженера з 1950-го. Той факт, що вид міг винайти космічні подорожі до винайдення транзистора, здавався дивом. Але чекайте, Земля винайшла ядерну енергетику, телебачення і навіть провела декілька запусків у космос до винайдення транзистора. За годину він обійшов увесь контроль комп'ютера. Для цього не потрібно розуміти комп'ютер, просто знати, який провід куди подає і яку напругу. Він підробив систему коривання спін-двигуна, замінивши її аудіопультом. Усюди, де на короткій відстані людство використовує передачу команд по радіо, ріданці використовують звук. Він повторив процедуру для Рінго і Джона. Цього разу значно швидше, бо не потрібно було прикладати зусиль для дослідження. Джорджа лишили без модифікацій. Маленькі бідли не могли розвинути велику тягу, тож чим більше їх використовувалося, тим краще. Та треба знати міру. Одного не потрібно було модифікувати, лишивши у безпеці для виконання основного завдання. Завдяки Камінчику я, можливо, виживу після цієї самогубної місії, але гарантій немає. Гейл Мері, м'яко кажучи, в поганому стані. Кілька паливних баків зникли через пошкодження і протікання, та умеби ниж поряд навколо, чекаючи, щоб з'їсти будь-яке запасне паливо, яке дасть мені камінчик. Я можу нарахувати, що найменше сотню причин, чому подорож додому має усі шанси закінчитися невдачею. Тому перед тим, як вирушити в дорогу, треба відправити Джорджа з усіма своїми знахідками і певною кількістю та умеби на борту. Я б краще залишив двох про запас, але нам потрібні трійко бітлів, щоб мати змогу змінювати вектор тяги і повертати корабель у потрібному напрямку. Камінчик передає три модифіковані зонди через шлюз спального відсику на мій бік. «Ти монтувати на обшивці, – каже він, – направляти на 45 градусів від центральної вісі корабля. Ясно, – зітхаю я. Ще один вихід з корабля, який обертається. Ой. Але що поробиш? Без тяги ми не можемо вимкнути обертання. Вийшов у космос. Єдине, що було важко – це дістатися потрібного місця. Шлюз біля прови, а мені треба прикріпити бітлів у задній частині. Наразі судно розділене на дві половини, які трималися лише на п'яти тросах. Та конструктори Гейл Мері про це подбали. По всій довжині тросів були петлі для кріплення повіця. По операції при нульовій гравітації вдавалося мені все краще. Та й на відміну від мого танцю зі смертю на прові, корма мала багато поручнів. Монтувати бітлів досить легко. Я прикріплюю їх до поручнів на корпусі, аби знерухомити, поки ксененітовий клей схоплюється і створює постійне з'єднання. Зрештою Джон Пол і Рінго рівномірно розмістилися в кільці навколо корпусу кожен під кутом, щоб їхній двигун був спрямований на 45° поздовжньої осі корабля. Бідлі встановлено", повідомив я по радіо. "Оглядаю пошкоджені місця". "Добре", відповів Камінчик. Проходжу до пошкодження, яке утворилося в результаті розриву паливного баку. Особливо дивитися немає на що. Пошкоджені баки було скинуто. Примокутники відсутніх елементів обшивки вказують на провали, де колись знаходилися ємності. Площа навколо має сліди руйнації. Чорні подряпини на колись блискучих листах обшивки. Чітко і ясно помітне скручування двох сусідніх листів. Деякі листи покрутило. Деякі обгоріли. Не дуже погано. Гарні новини. Але сліди горіння – це дивно. Звідки там горіння? Багато тепла. Так, але ж кисню не було. Це космос. Як йому горіти? Теорія. У баках багато астрофагів. Якісь, певно, помирати... Мертві астрофаги мають воду. Мертві астрофаги не мають імунітету до тепла. Вода і багато-багато тепла утворювати водень і кисень. Кисень і тепло – лишати сліди горіння. Ага, гарна теорія. Дяка. Я дістався назад до шлюзу через космічний мотоцковий міст у вигляді трусів без пригод. Камінчик чекав на мене на стелі стернової у своїй бульбашці. Все добре, питання? Так. Керування Джоном Полом Мерінго діє? Своїми трьома руками він тримав три однакові пульти керування. Кожна була приєднана дротом до настінних динаміків-мікрофонів. Четвертою рукою Камінчик постукав по коробці з контрольними приладами. Зв'язок встановлено. Всі бітли працювати і готові. Я прив'язався до крісла. Далі мене чекає дещиця незручностей. Ми розмістили бітлів під 45 градусів по довгій осі, аби нахилити корабель під потрібним кутом. Також це дозволить контролювати обертання. Проте використовувати їх можна лише тоді, коли корабель є одним цілим. Тож спершу я маю з'єднати обидві половини. З огляду на збереження інерції обертання, це означає, що корабель обертатиметься дуже швидко. Насправді він крутитиметься так само швидко, як тоді, коли Камінчик рятував мене. За цей час інерції не додалося і не зменшилося. На головний екран я вивів вікно керування центрифугою, тобто на той, що розташовувався над головним екраном. Справжній головний було пошкоджено під час Адріанської пригоди. Але цей теж був зручним. Ти готовий? Так. Гравітація буде чималою, продовжив я. Тобі простіше, мені складніше. Я можу втратити свідомість. Некорисно для людини питання. Останні звуки фрази трохи дрижали. Трохи некорисно. Не хвилюйся, якщо я виключусь. Просто вирівняй корабель. Я учунюю, коли обертання припиниться. Розуміти. Ріданець тримав усі три пульти в готовності. Так, поїхали. Я перевів центрифугу на ручний контроль, обійшовши усі три попереджувальні діалоги. Спершу я розвернув жилий відсік на 180 градусів, як і минулого разу робив це повільно. Та на відміну від минулого разу, я все зафіксував на своїх місцях. Тож, коли світ повернеться до гори дригом і гравітація змінить напрям, лабораторія зі спальнею не перетвориться на хаос. Тепер я відчував, як половина G тисне мене до пульту. Прова знову дивилася геть від решти судна. Не звертаючи увагу на частоту обертання Гейл Мері наказав усім шпулям намотувати трос. Іконки на схемі судна демонстрували скорочені, як і мали. Заразом сила, що втискувала мене в паски безпеки, зростала. Вже через 10 секунд тяжіння зросло до 6G, і я ледь міг дихати. Задихався і корчився. «Ти нездоровий!» – вирощав Камінчик. «Відмінити це! Ми придумати новий план!» Говорити я не міг, тож похитав головою. Відчув, як шкіра голови розтягується від щік. Певно, зараз виглядаю як монстр. Краї поля зору огортала темрява. Певно, це було тунельне бачення, про яке я чув. Гарна назва. Тунель ставав все темнішим і темнішим, аж поки не почорнів зовсім. Замить я прокинувся. Тобто мені так здавалося, що замить. Руки плавали вільно в кріслі, мене тримали лише паски. Грейс, ти в порядку, питання? Я потер очі. Зір розпливчастий, стан нечіткий. Так, що в нас? Частота обертання нуль, відповів він. Бітлами керувати важко. Поправка. Бітлами керувати не важко. Кораблем, які рухають бітли, керувати важко. Ти все ж таки це зробив. Гарна робота. Дяка. Відчепив паски і потягнувся. Завалося нічого не зламано і не пошкоджено, окрім обпеченої руки. Насправді повернутися назад до нульового тяжіння було кльово. Як правило, в мене боліло усюди. Багацько фізичної праці, а я ще від трав не відійшов. Винесення цієї недокучливої гравітації задушки допомагає зняти в тому. Пройшовся по всім вікнам на моніторі. Всі системи в нормі. Як мінімум більших за попередні пошкоджень немає. Добре. Які наступні дії питання? Тепер треба взятися за розрахунки. Буде багато математики. Маю розрахувати тривалість прискорення і кут, який виведуть нас до твого корабля, з бітлами в якості двигунів. Добре.